I continuem amb la tertúlia política del nostre programa, saludant a Ferran Almida pel PSC. Molt bon dia. Molt bon dia, i molt bona hora, i molt de fred. <laughs> I Miquel Navarro, per Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Així simple, no? No, no sí, afegi, bé, fem el, cap a figitor, no? No, el fet és normal, la gent gran a vegades ho acusa <risa> més, no? A veritat jo sóc més sant que tu, Sí, eh? senyor. Ara, ja ja cobrat, comencem amb a taxa, ja eh? Aquest ja està cobrat del, de, del, dels pressupostes i els de l'Estat, de fa dies, eh? Perquè això no és un problema de l'edat, és un problema de ser espavilat. Déu això. Bé, que aviat enganxaria. Bé, doncs aquesta és una setmana doncs, especialment important des del punt de vista polític municipal perquè el passat dimarts es va celebrar el ple ordinari d'aquest mes de desembre. Doncs uh, si voleu fem un comentari petit uh, de valoració de com va anar el ple, però a mi m'interessa sobretot doncs, parlar una mica de futur perquè aquesta és l'última tertúlia política que fem aquesta, també abans de les vacances de Nadal i per tant doncs, uh, la setmana que ve sabem que hi haurà el ple extraordinari de pressupostos i m'agradaria més doncs, saber la vostra opinió respecte doncs, a això, a tema finances i tot plegat, com es presentarà el, la jornada aquesta al ple extraordinari i sobretot el 2011. Bé, comencem, que he fet Lloga. moltes preguntes en una. El que sap de finances és aquí, el ric Miquel. De manera no, que es mulli bé. Sí. Doncs vinga, comença el Miquel. No, a veure, jo no, no sé sincer, en vull dir, me'n vaig a cuidar i és una època jo crec molt bonica de la meva vida municipal, perquè, en definitiva, sempre he dit el mateix, vull dir, la meva feina va ser molt lluïda perquè, entre altres coses, ho vaig trobar molt malament. Vull dir que, per poc espavilat que, que un hagués estat en aquella època, doncs, realment, la feina li lluvia, no? Bé, jo, com veig la cosa? Doncs la veig, evidentment, seria mentida dir una altra, unes altres paraules, però la veig complicada i difícil, no? Difícil perquè el context econòmic no acompanya, difícil perquè darrerament els ajuntaments ens haviem ens estem posant, penso jo, en unes despeses fixes que són difícils de mantenir, són difícils de mantenir i a més a més, doncs és clar, els ingressos diriam a típics que fins ara hi havien, permisos d'obres i, i conceptes d'aquesta mena, doncs ara és dràsticament han caigut pràcticament a zero, no? Bé, és, és una llàstima que, que la gent amb aquests casos doncs, no sigui prou valenta. Jo crec que és el, era el moment ideal, i ho vinc dient des de fa anys, de que no hi hagués hagut una opció decidida de concert i de, i, i d'acord entre totes les forces polítiques doncs, per prendre decisions valentes i per reduir aquestes despeses fixes. Mireu, sense voler... Doncs, a veure, a la gent no se li pot dir que no s'apujarà a l'IBI, perquè hi han despeses que pugen progressivament. A la gent sí que se li pot dir, miri, no apujarem l'IBI, doncs jo que sé, perquè traurem aquest servei que considerem que en aquests moments es pot, es pot deixar sense que, sense que es dongui. La vida municipal o la vida del poble no se'n ressentirà tant com si apujem l'IBI. I aquesta, aquest pas endavant, aquesta valentia, és el que jo trobo faltar. I ho trobo a faltar no aquest any, sinó des de diversos anys, ja no? És una llàstima perquè era el moment, jo crec, de, de, de, que tots eh, es tiressin del carro en la mateixa direcció, però les coses són com són, no? Aprofitem per donar la benvinguda a Ferran Pasqual, per exemple, a Purs de Tiana, que s'ha incorporat a la tertúlia. Mol bon dia. Molt bon dia. Doncs Estem posant-nos en situació, una mica, mirant una mica cap al futur, eh, ja que doncs, la setmana que ve se celebrarà el ple extraordinari i que venim d'una setmana que també s'ha celebrat el ple ordinari, doncs mirar una mica cap al futur de com veiem que s'han sortit a Tiana des del punt de vista, sobretot, econòmic, no? Ja que s'aprovaran els pressupostos doncs, com es veu el futur de les arques municipals. Mm, Ferran, no sé si ara vols fer tu una acotació Sí, jo, evidentment s'ha de fer una mirada al futur com diu la Miquel però també des d'una perspectiva del passat perquè és que si no en, en, es perd la perspectiva eh? jo diria que el ple de l'ars d'ahir, de dimarts eh, va haver-hi una qüestió que jo la vaig posar com a exemple eh, i que vaig fer en un esment cap alguns per alguns se'ls va semblar una mica esotèric o tal, però que altres van entendre perfectament, i sobretot van entendre perfectament, suposo, els membres de l'equip de govern. La cosa varia a tom sobre les clàusules per accedir a ser llogater d'una de les parades del passatge Moragas, més conegut per tothom per Mercadillo, que és una paraula que els, els puristes de la llengua se'l se deuen carregar, però, però que tothom li diu així. No, hi ha qui li diu el corte inglés, eh? Ah, sí, no, ah, bueno, no això no sé, mira. <laughs> Aleshores, eh, en aquest cas, excepcionalment, i dic excepcionalment perquè és una de les, si no la primera, una les poques vegades que ha passat, va haver-hi una voluntat manifesta, més en més, i així ho vaig dir, ho vaig proclamar i ho reconec, per part de, de l'Arric Nolis, d'arribar a una entesa sobre el tema. Jo vaig presentar unes cintes negacions, Vem tenir una reunió molt cordial, a més a més, i eh, bueno, es va recollir una bona part de les meves alegacions, i vaig a dir, vaig a reconèixer, i no solament això, sinó que un teva que havia quedat eh, pendent encara, a la informativa prèvia al ple, doncs també se'n va recollir, eh? de manera que només puc dir que, que pràcticament en la seva totalitat, algunes coses de nàri, però no bueno, es quan hi ha un pacte, tampoc, tampoc s'incorpora tot, i jo entenc que, en fi, no, per, no perquè hi haguessin les meves alegacions, sinó perquè senzillament va haver-hi un estudi seriós al darrere dels doncs que s'ha millorat, això. Això que hauria de ser, entenc jo, i seria desitjable que fos, una pauta a seguir amb, amb moltes altres coses i d'aquestes pel poble, a fi, tot fa sospitar que amb el tema més important, més important que es dona cada any a l'Ajuntament, que és el pressupost, no es donarà. I no es donarà per una, una raó. Em que és evident Tu dius que s'aprovaran els pressupostos al eh, el ple de dijous de la setmana entrant. O suposo que s'aprovaran perquè farà servir la majoria, òbviament. Ara, eh, avui dijous, el madí, nosaltres no tenim res del pressupost encara. Eh? No sabem quin és el, la proposta de pressupost que s'ha de presentar. I l'Asia, l'equip de govern, pensa que en una setmana <laughs> nosaltres hem d'estudiar el pressupost, que a més a més canvia cada any amb una tècnica que és absolutament perversa perquè no és comparable el pressupost d'un any amb el pressupost d'un altre. Això, Miquel, t'ho podràs explicar millor que jo, perquè, perquè ja s'ha trobat i els problemes que la de tenir. És a dir, es varien les partides, de tal manera que les partides d'un any estan en un lloc, després estan en un altre, per tant, no hi ha una comparació... No pots agafar el pressupost d'un any, pressupost, la proposta de pressupost, i anar comparant, si allò puja o baixa, i tant per cent si puja, que... això és impossible. S'ha d'anar agrupar... Sí, hi ha una feinada extraordinària... I, home, és de, de, tot punt evident, de tot punt evident que en una setmana és impossible fer-ho aleshores jo entenc que si, la, si el propòsit de l'equip de govern és donar-nos demà un pedregol de papers perquè el dijous s'aprovi mm, en fi mm, ja veurem el que fem eh? però podria, podria ser que durés a passar el mateix que l'any passat perquè això no és manera de fer les coses home, recordem el que va passar l'any passat l'aixecava no? no, a marxar perquè era una autèntica pressa de pèl. Això és una pressa de pèl. Escolta, a l'època tan denostada del govern de progrés que va haver en aquest poble durant anys, es feia arribar la, la, la proposta, o el projecte de pressupost, es feia arribar a l'oposició en temps més que suficient. Hi havia reunions, i s'incorporaven en aquestes reunions eh, coses que es proposaven. Escolta, gent havia votat més d'una vegada, i més de dues, a favor del pressupost. Per Perquè s'havia incorporat el que demanaven, simplement. I convergència de tres quarts del mateix. Això des del 2007 no passa, eh? A nosaltres ens donen una pila de pavés, espavila't, eh? I, i aleshores eh, al·lega el que vulguis al ple, no servia absolutament de res, no ha servit mai de res. I com que això és una pressa de pèl, evidentment nosaltres no no no sabem encara què farem, perquè caldrà veure què passa amb la, amb la, amb la informativa d'aquesta nit jo no, ja tenim una sorpresa i ens diuen, escolta, perquè clar, no és obligatori que el pressupost s'aprovi abans del 31 de desembre eh? i que dic clar el pressupost pot aprovar quan s'aprovi ara si diu, us ho estudia, ho fem una reunió i si no hi ha ple la setmana que ve, doncs no hi ha ple si la postura és aquesta en podeu parlar i estem disposats a dialogar, i estem disposats a fer les aportacions. Si la postura és, mireu-vos-hi, si, si, si heu de dir alguna cosa ja la direu, què és el que ens sentit cada any? Llavors crec que el tema, lamentablement, lamentablement anirà per un altre viarany, i per això deia que aquesta, aquest consens que hi ha hagut amb un tema que era, que era important, a més a més, perquè afecta a un sector comercial del poble, tinc seriosos dubtes de que es, es reprodueixi en el plaer de pressupostos. Ferran sí, perquè No sé si és que ja està tot dit o què, això és molt llarg, i hi ha, hi ha hagut moltes, molts temes, eh, un d'ells és el de començar, que quan he arribat parlant del passat, del futur, etc i penso, sí, penso que tots, potser sigui, millor el que comentaves d'aquest consens amb aquest tema concret d'ahir, és que tots estem mirant cap al futur, eh, i per tant, vull dir, tots eh, hi posen també de la seva part, eh, vull dir, perquè amb el tema del pressupost, no sé concretament com, com està en aquest punt, demanar avui mateix a la informativa però molts altres temes sí que s'ha posat sobre la taula moltes coses de possibilitat de diàleg i consens, i el passat també diu que és molt difícil, ha estat molt difícil des del primer dia, des de que es va demonitzar el govern, des de que es va posar totes les traves possibles per, per, per arribar a consensos. Però és una altra visió, evidentment. Però també no, també però... És, és una visió... Hi de dades objectives que, que després les exposarem. Eh? Ah. I, I això són dades objectives, no són criteris ni opinions. I el que es estat... va de generar són dades. Concretament, per exemple, el tema del pressupost, jo dic que les, les partides que que concretament jo com a responsable de l'àrea cultura de Manego no s'han modificat pràcticament, des de principi són les mateixes partides i, i on pot veure quina és l'evolució d'aquestes partides, que és el que tenien, eh? són, són, són molt clares, en aquest sentit, almenys parlo per les àrees de, de les partides de cultura, però torno a justificar el tema de, del futur, estic d'acord de que... No, no, B, no?, que puguem treballar amb, amb ganes de consensuar coses i amb ganes de, de treballar conjuntament altres coses. Nosaltres ho hem intentat i, i hi ha hagut moments molt tensos perquè ha sigut impossible uh, uh, aquesta col·laboració a vegades és fàcil, el meu que, que determinades postres, determinats mecanismes costin, costin d'engegar si no hi ha una bona resposta per l'altra banda. És a dir, dues visions molt diferents. Per, per opcions, eh? Eh? Si sí. Parlem, molt bément eh, uh, jo ha enllà ferrand d'opinions, que cada un pot tenir el que vulgui, cada un pot tenir un punt de vista i el contrari si es vol. I això cada un les opinions són lliures. Jo no veig tot sempre dades objectives. Tú dius que sí, com per posta per la posta de barri ha hagut una gran, una gran intenció de diàleg. Això amb els presupostos ho ha demostrat mai d'entrada Però jo però jo, però jo he estat present en moltes però, com però... A comissions informatives i, i reunions de treball, com juntes i vale, en una dada, eh, amb, amb, amb una dada objectiva que l'he repetit moltes vegades en el pla. Contra diversos acords, pressupostos i molts altres, eh? Eh, ordenances, etc., nosaltres hem presentat moltes vegades escrits al·legacions. Jo vaig calcular el dia que passem de 200 al·legacions. No se n'estima ni una. I això només vol dir dues coses. O nosaltres som un desfolograva pla i ens equivoquem absolutament en tot. És dir, no han dit ni una sola cosa que sigui acceptable per part de l'equip de govern, o aquesta predisposició del diàleg que tu dius, no existeix. Perquè, escolta, aquesta vegada, aquesta vegada, que he començat a dir, no sé si eres o no eres, que sí que hi ha hagut diàleg amb el senyor Nolis, s'ha partit d'un escrit d'al·legacions, eh, el que jo he presentat, i dites la primera vegada, la primera, perquè no s'ha produït les altres vegades. O és que amb les 200 delega·cions estàvem equivocats, Ferran? És així, de clar, eh? Bé, joder, si possiblement no, està... possiblement no, no, no només hi per Aquesta frase l'utilitzes molt. És que només hi ha dues maneres de veure. Segurament hi ha molts altres factors, molts altres qüestions que es podien valorar, es podien entrar i... No, perquè aquesta és objectiva. L'altre és, sub... és objectiu. Això és, això, és sub... això és objectiu. Una pila d'al·legacions, 200... Insisteixo que assegura, segurament el d'ahir és, és un símptoma de que tots estem treballant pel futur. Bueno, M'alegro, ja ho veurem el pressupost. Ara, si penseu que en una setmana bueno. que es pot negociar un pressupost, això ja sí que serà... Bon dia, eh, senyor... Espera, que no té micro, no, no el saludava ah, encara, perquè... Però és igual, encara que no yeah. té micro. El president del Partit Popular, el president del Partit Popular, a Tiana, que ara el presentarem... Quina canes? Amb Quina, del, de no de les Quina canes de difusió? Ah, sí? Sí, amb la discussió que vam tindre... Ah, sí, ah, no. a, ara, ara parlem, ara parlem... No. Debat civilitzat, eh? Ara parlem, perquè si no, no se'l sent, eh? Mi, a mi em molt de greu, però és amb l'Uni el Partit no penso compartir res, eh? Allò... Allora. Bé, doncs, bé, Miquel, Miquel Navarro. No que és amb el Partit Polític, amb el Manolo, no, eh? Ah, eh? és una altra història, no? Sí, sí, sí. Doncs vinga, A veig veure... que tens moltes notes aquí. Sí, perquè jo no voldria... No voldria... Pel bé de l'audiència, de la gent que ens escolta, no voldria que el, el Nevat tres pel camí dels retrets perquè entre altres coses el Ferran Pascual Pasqual doncs, té la voluntat de venir que ja has d'agrair perquè les vegades que hem coincidit doncs és l'única persona de l'equip de de l'equip de govern, de de que, govern que, que es presenta no? vull dir els altres doncs alguns no s'han presentat des del Miquel Doutres i alguns altres doncs el que fan companys del seu partit és que acaba de que hi ha una pregunta d'algun grup municipal, encara que sigui el doncs fer un comunicat en el PUR, no fer un comunicat a la ràdio. No? A veure, jo voldria tornar a resituar el, el, el tema del pressupost, que penso que és el ple més interessant de l'any, perquè és una mica el que marca el, el tarannà a seguir durant tot l'exercici. És cert, i això jo, jo ho he denunciat, algunes vegades, i em sap greu, perquè l'Ajuntament, doncs, des de fa des d'aquesta legislatura que té un interventor professional que es canvien les partides, jo ho he titulat amb algun escrit que vaig fer doncs, com els pressupostos del trilero no? perquè és clar, l'art és aquest d'anar barrejant conceptes d'un any per l'altre, que d'aquesta manera sigui més difícil aclarir-te, inclús gent com jo que he estat quatre anys de responsable d'aquesta àrea realment tens autèntiques dificultats per, per arribar-les a quadre a, a coplar d'un any a l'altre, no? Sí, sobretot si no hi la mòria. Sí, aquesta és la segona part de la pregunta. Jo quan dic que crec que hi hauria d'haver un consens, vull dir, amb les despeses, mireu, torno a dir el mateix, quan un diu jo no apujaré a l'IBI, jo entenc que té... no s'hi val, dir, bueno, doncs perquè gestionarem millor la llum i gestionarem... No, no, això no, això no enganya ja ningú. Vull dir, jo crec que s'hauria de ser prou valent i ja que estem per dir alguna cosa en aquesta casa, no?, doncs dir, mira, jo no pujaré a l'IBI perquè pujar dos punts a l'IBI vol dir recaptar per dir una xifra doncs 80.000 euros de més i per no d'això doncs traurem la despesa fixa i tancarem l'emissora de ràdio no vull dir cap entitat... Calla, Miquel! No, però vull dir, ho dic sincerament perquè estic aquí, vull dir, perquè si digués la, doncs rebaixar les subvencions... S'havia parlat algunes vegades. Doncs rebaixar les subvencions o, o, per exemple, doncs dir que no donarem subvenció al futbol, algun podria dir que, que jo no sóc prou futbolero, no? Doncs bé, estem aquí i ho dic d'aquí. És un exemple, no vull que s'agafi d'una manera autènticament amb, amb paraules concretes, però per mi això seria la manera d'entendre de, i de fer entendre la gent que en moments de dificultats, l'ajuntament té que funcionar com una casa. Jo sempre he donat el i em sap greu perquè a vegades puc ser reiteratiu però vull dir, és com una casa, doncs, quan un s'ha de canviar el cotxe, vull dir, hi ha hagut temps d'alegria, doncs, que el cotxe amb 4 o 5 anys es canviava i aquí no passava res. Ara, els mateixos mecànics et diran, cony, que la gent el va arreglar i segueix amb el mateix. Doncs, a veure, un ajuntament té que funcionar així i si hi ha serveis fixes que s'estan donant, repeteixo, és, és el moment d'agafar la resta de partits polítics i dir, escolteu, senyors, si no volem això, hem de, pujar, hem de, hem de treure serveis fixes. I quin servei fixe fixa doncs, resultarà que el poble seguirà funcionant igual? Si traiem els serveis socials, home, no, doncs escolta, anem a treure, eh, pues, la ràdio, anem a baixar les subvencions, home, és que en més de 10 obres de teatre només se'n podran fer 6. Doncs millor, escolti, només en farem sis. però aquests diners serviran perquè no pugem l'IBI. I això ha de ser valent i això s'ha de dir i s'ha de consensuar entre totes les forces, que crec que és el que, el que està faltant. Dir, el que està faltant des de fa 3 o 4 anys enrere, vull dir, des del moment en què, perquè és clar, aquest govern que tenim actualment era el que parlava de que trauria les grues de, del municipi de Tiana, no? Trauria les grues del poble. Home, no les entrete'n ells, les entret les circumstàncies. Però ara que entre les grues, ara venen totes les madres mies perquè és clar, perquè els diners que generaven aquestes grues no hi són. Em malauradament, la, malauradament la situació és molt tossuda, no? Perquè, vull dir, quan es deia de treure les grues, el que no s'afegia era la segona part. Escolta, si trec les grues, els diners que estan generant les grues, les traurem d'aquest altre lloc. Això no es deia, quedava molt bé dir que es traurien les grues. El temps és tossut, atreu les grues i ara no tenim calés. Doncs aquestes coses jo penso que són les que s'haurien realment de consensuar. I realment el tema de, de que un pressupost no es pot donar una setmana abans per dir feu-hi les aportacions ja en parlarem, jo crec que això ja no cal ni que ho comentem. No? Vull dir, això ja, ja es comenta per si sol. Manuel Gonzalo, ara sí que saludem, molt bon dia. Bon dia. Ah, doncs... oferta, no? Ara ja té micròfon. Sí, sí, ara ja sí. I, doncs bé, aportacions sobre això, doncs de cara a la propera setmana que tindrem el ple extraordinari de pressupostos i sobretot de cara al 2011, doncs mesures que cal prendre o quina és la perspectiva que, des de quina perspectiva es veu, no? Bueno, jo entenc que la, la mesura que hi ha immediata és la de, la de es, fer un estretament de, del cinturón Eh, a tota, de tota, amb tota regla no? de totes formes jo he sentit per aquí, ara en aquest moment no he estat en, en la presentació d'aquest pressupost però no n'hi ha memòria descriptiva jo diria que la això la que no havia. jo diria, jo diria que això Ai, l'any passat, no. passat. L any l any no. jo diria, jo diria no. estant eh, fora de la, de la mesa de l'Ajuntament que una memòria descriptiva és imprescindible no, és obligatòria i a, a part, ja entra en mecanismes mecanisme real, o sigui I, I tampoc hi ja, ha... Perquè tampoc... és que un pressupost sense una memòria descriptiva que no digui el que es té a fer, que no digui la composició de personal, les, les, els gastos que són obligatoris, fixos, els que són eventuals, la forma en què els gusts polítics poden eh, doncs, tenir una opinió, manifestar una opinió en quant a, a com... I en què es poden fer les despeses en fi, la intervenció dintre de que és l'estudi de pressupost. Jo crec que la memòria és imprescindible. i a més tindré un tempsient al men un parell de setmanes abans de discutir que és la base de pressupost, ja no amb la mesa del Ple, sinó abans a la comissió prèvia. I després la composició de l'ordinari, que jo diria que el que tenim per un cantó, els ingressos i, el, i els pagaments que són obligatoris, jo crec que són claríssims i ja, i, i ja que tindré. Jo recordo que quan parlaven d'aquests temes de pressupostos, quan eh, nosaltres vam a, a l'Ajuntament eh, i s'havia parlat a llarg i tendit d'aquests temes, doncs eh, ha que ser molt conseqüent en el que són els ingressos, d'on venen, quins són i quin percentatge tenim. Eh? Jo recordo moltes vegades que havíem parlat de l'insuportable porcentatge que tenia l'aportació de l'Estat sobre el pressupost municipal de Diana, que era altíssim, eh? sota el meu punt de vista, i no sé en, aquest moment, en quin número estarem, però realment si comparem el que nosaltres recauden deIB de taxes de rústica que, etc etc i ho comparem i, i mirem el, el porcentatge que tenim d'aportació de l'Estat, si aquesta aportació és superior al, al 25%, estem fumuts. Perquè normalment, si mireu la estadística del, dels municipis eh, amb, amb els estudis que té la Diputació eh, que, que a l'últim no ho tinc, però que tinc els anteriors, doncs veureu que els ajuntaments que estan més sanejats són els que tenen capacitat, ja no dic impositiva, sinó capacitat recaudatòria per cobrir els seus gastos fixos, ordinaris, fixos i eventuals. Eh? O sigui que tot això... I, i clar, això era una, una qüestió que ja sabeu que a mi em preocupava moltíssim perquè dèiem, bueno, primer, eh, inclús em sembla que van muntar una moció Eh, perquè la gent s'empadronés a Tiana perquè l'aportació era en funció dels habitants recordo fa, fa molt temps eh? bueno, ja no és... Sí, és un dels paràmetres de la fórmula sí, és un dels paràmetres de la fórmula però bé, bueno, hi havia eh, molta gent que no estava censada i nosaltres vam cridar a, a que es produeix aquest censo perquè, clar, evidentment, persones que viuen a Tiena que no estan censades estan costant diners i no aporten amb un percentatge que podria ser interessant per al pressupost. Bueno, a, a, a, a més a més ja torno, sí, torno, torno a dir... Torno a dir, o sigui, que exacta. O sigui, a més, a més, això. Però, bueno, vull, vull dir, el pressupost que ha de ser, i estic amb el, amb el Miquel, en el que ha dit, és com, un, com tindre una família. O sigui, quan una família gasta més de del que ingressa malament, eh, doncs eh, crec que l'Ajuntament, amb aquest moment, amb la seva memòria descriptiva, ja ha de començar a, a preveure totes aquestes contingències, si no malament. I si nosaltres veient el que, eh, que estem fent i veiem que aquesta aportació eh, de l'estat que, que he dit abans eh, supera la taxa aquesta del 25, 26, 27% màxim, doncs estem hem de fer-ho mirar eh? perquè no tinc els números d'aquest any Eh? i m'agradaria comprovar-ho aviant si aquest percentatge es compleix o no. Dit això doncs jo crec i torno a insistir que seria imprescindible que els grups polítics que conformen la mesa de l'Ajuntament si es vol arribar a un consens que jo crec que és necessari amb la situació econòmica que està eh, no aquest Ajuntament que, que és dolenta però, sinó la majoria d'Ajuntaments de tota Catalunya i Espanya en conjunt doncs jo crec que si no n'hi ha consens malament rai i passarem dos anys el proper 11 i el 12 seran molt magrus per, per, per, per, simplement per subsistir amb els, amb els gastos ordinaris sí, podem, eh? tot, tot, tot, tot. ja prescindint del, dels extraordinaris i inversions perquè això jo crec que tindrem dos o quatre anys de sequia absoluta per, for per força més o sí, sí Uh, ningú no vol fer va. cap més aportació sobre el tema del sí, presupostos, sí, canviem de sí, no, tema, sí. Sí, s'han sí, no, no, sí. sí. sí, de fer algunes acusacions. A veure. Haviam una d'elles és que Miquel, et podrà explicar si no ara després això que hem comentat de la memòria. Mm. Per això deia, i això m'ho va fer veure Miquel, perquè jo sóc desperta en la matèria. Que com que la manera de conformar les partides, mm no el que costa una cosa determinada, eh? mm. sinó el, el, els elements que integren la partida. Mm. Canvien d'un any per l'altre, la comparació d'un exercici amb l'altre ah. no es pot fer a no sé que tinguis una memòria que t'estigui explicant això. Com que la memòria no hi era, era impossible la comparació. 1 mm -hmm. un. Eh, Nombre dos, evidentment que convindria un diàleg i posar-nos d'acord. Evidentment. El que passa és que mm, amb la situació actual jo yo disposició no veig, però sobre el tema de avui hi ha una informativa i el pla està previst per la setmana que ve. Però per ademés, oh. perdona un incis, perdona un incis. Jo crec que és imprescindible aquesta, aquesta concòrdia perquè oh, no ens turmidem, que l'any vinent és any d'eleccions i els senyors que a millor ara en aquest moment estan conformant pleusbors a lo viòl l'any que ve, al mes de maig, doncs millor no estan en la mateixa cadira. Eh? Sí. O sigui, jo crec que aquest any, i recordo altres anys que, que, que jo he estat a l'Ajuntament, ha sigut l'any clau per eh, consensuar I, i tu, i tu una mica... que normalment el pressupòsit tendrà a consensuar totes les forces polítiques, perquè és l'instrument principal que té l'Ajuntament. Però jo voldria dir una altra cosa, a més a més, que de vegades passa de puntetes i convé accentuar-ho. És cert que hi ha crisis, però jo nego, avui i aquí, nego que eh, aquesta crisi, amb el programa de govern i amb, els, i, amb les, i amb els programes electorals que portaven els partits que ara manen, no mm -hmm. tingui cap incidència. I ho he explicat d'una manera molt clara. Aviam, si el, el Provesa era, com deien Miquel, que aquí desapareixerien les gruves, mm. vol dir que desapareixien els ingressos per llicències d'obres de plans parcials. Per tant, el que quedava eren els ingressos ordinaris. Clar. bé Els ingressos ordinaris no s'han modificat no solament no s'han modificat, s'han incrementat més que no pas la promesa electoral que hi havia, allò de l'IBI famós, que no pujaria més de l'IPC, aquest any, doncs, el 6,56, i en algun cas el... d'aprovits, més del 50% dels veïns pagaran més d'un 7% d'increment d'IBI. Eh? La culpa la té l'acquisició, ho nego, perquè els ingressos per, eh, <coughs> per desenvolupament de plans parcials s'havien de considerar ingressos atípics i, per tant, no imputar-los a despesa ordinària. Això m'he cansat de dir en aquí. Mm -hmm. Fins al punt de que l'any 2006, això es va dir, abans ja d'ahir el ple, eh? l'any 2006 es va tancar l'exercici mm -hmm. amb un romaner, amb un superàvit, de 903.000 euros. Sí, perquè sí. no havíem imputat els ingressos que efectivament van haver-hi de, de, de, del desenvolupament de plans parcials mm -hmm. a despesa ordinària, i ja estava per eh, aplicar-lo a carrers, a la passera, que, que, que també hi va sortir la història, que val més que no parlem, etc etc. Per tant, no sé no, si vols parlar-ne, no, no. cap problema per parlar-ne. Eh, per tant, si sí, el diàleg, sí el consens, entenem que és una eina fonamental perquè tots els partits es passen d'acord, però el que és cert, i això és indubtable, és que avui, dijous, el medí, cap dels grups de l'oposició, té ni un sol paper que faci referència al pressupost de l'any 2011. I el ple extraordinari per reformar aquest pressupost està previst que es se celebri la setmana que ve. Sí, uh, també alguna acotació perquè negar així que la crisi, que sembla que altres ajuntaments, que l'Estat, que els governs de, de tot el país i d'altres parts és evident, és clara, i que en aquest país, en aquest entorn, per exemple, el tema de la, de la construcció, el tema de la inversió pública, el aquests d'aquests temes uh, és important negar que, que, que Tiana no hagi afectat. Moment. Amb ingressos ordinaris, dic, eh? Ep, el, amb... no, no, no, no, no. Perdona, perdona. Perquè perdona, abans perdona. el Miquel parlava d'alegries, també. Perdona. Èpoques d'alegries. Amb els ingressos sí. ordinaris, ho he dit clarament, eh? Els ingressos ordinaris no han baixat, han Alguna pujat. Cosa. Després, ja uh, no uns plans parcials aprovats, ja en uns desenvolupaments previstos que tenen uns costos d'urbanització... Sí, I la manifestació per perquè es van aprovar. Sí, però rebaixar, rebaixant sostres i quantitat de vivendes... Els vam rebaixar vam... nosaltres. Amb el tema de creu de terme i tot no, no hem discutit, rebaixant-nos. Vosaltres mai a parlar-ho, això no. no fotem. No, no. Convergències ni vosaltres, mai. Vosaltres vau posar pancartes i cartellets. Que... No, no fotem. No, no parlem del futur. No menteixis. Això és el que m'ho El tema de creu de terme, allà hi havia no veu... X vivendes i vam estar demanant que, que es baixés Vosaltres no vau negociar mai creu de terme. Vam estar mai. reclamant que es baixés el nombre d'habitatge. Vosaltres no veu estar negociant mai creu de terme. No us no. vau voler sentar mai en una taula per vale. l'altra. Això és que... així, no de cap altra manera. Això... I no accepto que es digui una altra cosa. Perquè no és veritat. I no hi ha cosa que més m'prenny i que es manxi com en l'alegria, com en tot hem mentit. A l'alegria el que veu presentar vosaltres i us dic per escrit i'ho presentaré, és que es descaligiqués des... l'urbanitzable no programat deixant el programat. Això amb un informe fet pel Snyor Hernández. quan no era regidor firmat per ell i amb una moció presentada pel senyor Muñoz val per ell. Quan vulguis so una còpia.dic que, ah, que, bueno, que una cosa és que, que... Que el, que el model de creixement i, mm. evidentment, quan la terra es va esgotant i tot, ha, hagin anat desapareixent les grudes, si es vagi limitant i si es vagi col·lçant, no vol dir que de cop i volta s'aturi d'un any per l'altre tot, tot, tota, tota la, una la... Eh, no, d'un any per l'altre. Evidentment que hi ha una cosa aprovades, home, hi ha uns costos d'organització, hi ha uns costos de, de manteniment, i ha una de coses que s'han d'anar cobrint. I el poble ha crescut i el poble té uns serveis mm -hmm. que cal que cal, donar, cal donar sortida. Això, bueno, i després, amb bueno, tots els altres temes... He... No, Evidentment, parlant... no, estic, no estic gens d'acord ni el tema de l'Alegria ni el tema de Creu de Terme, nosaltres no, no és... poséssim a, a, a, a la nostra, no posició, a la nostra posició. Torno a dir que quan vulguis, et la moció del senyor Muñoz, presentada a l'Ajuntament, dient, demanant la descalificació de l'urbanitzable no programat. El programat es deixava. Vols una còpia? O no, o no, no, no No es parlava de límits a Finsegon? No no, no, no, sí, sí, amb un bafo la mar de maco, que l'urbanitzable programat és, no, és la, la, la, la part de Nolis d'on està el Mas Blanc, això els deixava com a amb la vostra proposta. amb la vostra Si vols, et dona una còpia, que la tinc, i si no, demana l'expedient, que ja ho trobaràs. La moció que vau presentar vosaltres, amb un informe fet per el senyor Rández, que no era regidor. Sí, les coses, a més, a més, són una moció o són de tot un procés al llarg del, del temps. Escolta, jo dic el que vau demanar vosaltres, sí. que és l'única cosa que vau demanar per escrit. La única cosa. Lo de més és fer volar coloms, tu. Jo... A veure... I, i, i, mm. I converses de barra de barra. Jo... Home. per deixar el tema de les urbanitzacions i, i permeteu-me que no faci servir un llenguatge tècnic perquè em penso que no... Que, okay. que, que ens hem de fer més... que cal que ens fem més entenedors, no? Sí, cal que ens fem I... més entenedors, però sobretot s'ha dir la veritat. Sí, la eh? no veritat. Que no ens agafi cap cobriment d'acord, Ferran. Eh? No, no, ah, no. no. Mira... Un ja està acostumat. Sí. Ja estic acostumat a aquestes coses. Tu no és la primera jo... vegada i ja l'última. Jo quan, quan, quan parlo de de consens i, i deixeu-me que torni a fer una comparació amb la família jo que no sóc creient hagi de defensar la família que li tocaria més al Manolo que no pas a mi no. però un exemple ben clar quan jo dic que s'ha de consensuar amb una família per estalviar si no estan d'acord tots els membres de la família difícilment s'estalvia permeteu-me que us compari en aquell matrimoni que quan el marit o la muller són una mà trencada el matrimoni no funciona econòmicament parlant doncs eh, precisament això ho dic per avalar les meves paraules de que quan hi ha temps difícils, és més important que mai que tots els grups siguin els que diguin a la població, senyors, Això no es pot fer perquè no ens ho podem pagar. Ho tenim amb cartera, quan es torni a produir una bonança, ho tornarem a poder, a poder engegar i a poder-ho fer funcionar una altra manera. Eh, clar, per això és el que provoca moltes vegades aquest descrèdit amb els polítics perquè les campanyes electorals i en aquí jo no m'hi conto i per això potser no he, fet la, no he fet massa carrera, doncs és que a vegades la gent, eh, quan ens posem en política, acostumem a prometre coses que o no ens hem mirat prou bé o no se saben que es compliran i la gent acaba dient que tots som iguals, mireu i quan toques la butxaca, evidentment això se sap perquè tu pots prometre un poliesportiu i si no l'has pogut fer diràs que no has tingut pensions. però quan tu dius que no apujaràs l'IBI que no pujaràs els preus de la piscina i els acabes pujant cada any eh, cony, això, la gent, oh, la, això piscina, la gent ho sap oh, però de la piscina s'havia de baixar i això, i això baixar. la gent ho nota no? No, no Clar, pujaré, no. això vol dir una de dues o que no t'has minat el contracte de concessió de la piscina o que has fet un programa de cara a la galeria i llavors el que passes és això que els, els polítics ens queixem de que hi ha un descrèdit de la gent envers la política. Nosaltres ens el llaurem perquè som incapaços de dir-li a la gent, escolti, miri, això no podrà ser i vostè pot demanar o pot patalejar, però això no, això no toca, no? I, I és la llàstima vull dir, jo eh, crec que, que amb el tema del pressupost seria interessant que hi hagués una memòria i crec que aquí hi ha una responsabilitat inclús de l'interventor de presentar-ho cada any amb aquest estil no? No, només dues coses, perquè abans ho he mencionat i no me'n recordava, i ara que comentes això Miquel, el tema de les alegries de determinades èpoques. de nosaltres, des de que estic jo a l'Argistre de Cultura, no ens hem plantejat mai fer en una nit, que de fet hi hagi dues nits, un únic concert que de 30.000 euros, per exemple. Evidentment, ara és impossible pensar que en una nit et puguis gastar això, a altres èpoques serà fàcil pensar-ho i fer-ho un incís sí, ja, ja que heu parlat de, del pla de creu de terme jo recordo i ho he comentat que... Bon només. Sí. penso que això dels 30.000 euros ho has dit per un concert nosaltres no havíem mai subvencionat amb, set, amb, amb, amb, amb certs diners un disc d'en Pau Riba tampoc, eh? sí. dir, cadascun té la cultura com l'entén eh? em penso que amb temes de cultura a la Maria de Gador en aquest poble se li hauria de fer algun reconeixement no. Va, i no dic Ferran que tu no t'hi no, no dediquis eh? perquè torno a repetir i de les persones que estan en l'equip de govern el més accessible és el Ferran Pascual. i no ho dic perquè estiguis al davant No diria encara que no hi fossis però no deixaré que ningú critiqui la feina d'ensenyament i de cultura de la meva companya perquè se'n va fotre un tip no va cobrar ni un duro no tenia més que un tècnic temps parcial i se'n va fotre un tip la Maria de Gador, eh? Vull dir, i no se li va ocórrer mai subvencionar a la Brava un disc del Pau Riba que m'agradaria que tan aficionats que sou a les enquestes preguntéssiu un per un als ciutadans de Tiana si estan d'acord a subvencionar-li un disc en aquest senyor m'agradaria que, per més que ens expliquem que hi va col·laborar amb la producció no sé qui i que no sé qui també el va ajudar a tocar la guitarra i no sé qui tocava el bongo i no sé qui es tocava no sé què per no dir una mala paraula eh? però en compte, en compte, en compte quan fotem comparacions Sí. perquè vull dir, la bon. gestió de la Maria de Gador jo, no és perquè sigui d'esquerra republicana però sincerament penso que, que hi va deixar-hi deixar les banyes pobre noia eh? I estic absolutament d'acord que és discutible eh, allò de la subvenció de arriba. és discutible i és opinable, evidentment i de tots els altres músics del poble qui participava ni gent que està en és discutible, totalment, totalment d'acord feu una enquesta feu una enquesta. vosaltres que anéreu tan aficionats passa que només n'hi havien cinc a en les enquestes però és igual em semblava que era una enquesta de tot el poble. Collons, foteu-la. Foteu-la que... i, i sabreu quants, què us contesten. Torno dir, no només que és discutible, sinó que és criticable. Bé, no sé, Bé. estava parlant... El... Sí, jo estava, bueno. jo estava parlant, sí, perquè n'hi havia una qüestió que, ja que s'ha parlat de la creu de terme i del compliment de les qüestions que s'havien aprovat i que s'havien pensat, jo, personalment, amb el ple que es van aprovar al, al pla de la, de la Creu de Terme vaig demanar com una qüestió per, per evitar uh, el dany ambiental, que uh, la, la teulada la teulada dels edificis de tot el, el pla de Creu de Terme no sobrepassessin la cruïlla del, dels vessants o sigui, del, del, del carrer castellà amb passeig de la Vilesa i oh. això l'administració és la primera que l'hem complert perquè si vosaltres us fixeu a l'institut l'alçada que fa des, del, des de la Cruïa, evidentment sobrepassa en més de... En no, mes no, perdona, no, l'institut no l'escola. O l'escola, perdó. L'institut el demanava, perdó, però perdó, tenim perdó, encara. Perdó, perdó, perdó, perdó. perdó. l'escola, l'escola. Sí que es perquè l'altre dia l'altre dia... L altre l altre dia ho... Bé, l'escola que s'està construint doncs sobrepassa ben bé doncs al voltant dels 4 a 5 metres l'alçada que amb va al ple, jo vaig demanar, i es va aprovar eh, fer o sigui que això és un acord de ple Jo no, fixeu-se que és la primera vegada que ho comento, aquí, públicament eh, però, però que consti que el Partit Popular va demanar això i això no s'ha complert i el primer que no l'ha complert ha sigut l'administració Aviam, respecte de grau de terme jo per deixar les coses clares perquè torno a dir que jo em va sondades eh, no opinions. la primera qüestió Ferran és que vosaltres vau votar en contra de la, del, del, del pla parcial de mm -hmm. i per tant aquesta història de que es van aconseguir, no sé què, gràcies a vosaltres jo, és jo, radicalment jo, fals. Jo, per, perdona, jo vaig posar aquesta cosa. Sí, sí, sí. Vosaltres no us veu sentar mai mai a negociar això, veu posar pancartes veu posar cartells i veu demanar que es retirés i el senyor eh, Hernández sentat en aquesta mateixa taula va dir un dia, preguntes meves i eh, ja no ha tornat mai més eh, que eh, li vaig dir, bueno, i quina proposta tenia vosaltres, perquè jo no la sé encara la proposta, i va dir que fer Habitatges unifamiliars. Això és el que va dir, sentat allà d'estar està ara Miquel. I vaig dir, escolta, ja té pebrots, que una persona que suposo que reclama de l'esquerra m'estigui dient que la suborganització que s'ha de fer Diana és fer cases per rics. Prou de feina tindran els que compraran els pisats de 80 metres quadrats perquè se'n despenji una persona que sembla ser que és d'esquerra dient que s'han de fer cases de, de, de 150 milions de peles. Eh? Vull dir, no veu voler-ho sentar. Convergència sí que va fer, va votar a favor perquè li vam recollir les propostes que se'ns va fer. Mm. I això és així, i no de cap altra manera, Ferran. I no de cap altra manera. I amb el tema dels vessants, dos, tampoc. Convergència, també és vessant, també hi va parlar. I vaig demanar als, als, als, als promotors que fessin un joc del, de tot el pla parcial per cada partit polític. Mm. Perquè us ho poguéssiu endur, parlar amb els vostres tècnics i no tinguéssiu que venir a l'Ajuntament a mirar-ho. De manera que les coses són com són, t'agradi a tu o no t'agradi, però són així, no de cap altra manera, eh? I, per tant, l'avento, s'hi ve exaltat una mica, però que si una cosa a mi em subleva absolutament és que es diguin coses que són radicalment falses. I tu, per una mala informació, perquè no tinc per una persona mal intencionada que quedi clar, eh? segurament per una mala informació que tens m'estàs dient coses que no s'ajusten en absolutament la veritat. Jo dic, que jo els he negociat, que jo els vaig treballar... o Home, ningú pot dir com van anar, eh? No per allò de més demano disculpa si m'he saltat eh? no, no, ah, com dèiem estàvem intentant mirar cap al futur cap al 2011 però eh? és, és evident que costa eh? jo ja, de cara al 2011 torno a dir i és, i és una voluntat <ríe> manifesta que a més a més la va dir el Ferran Vallespínos al ple abans també, eh? Eh, entenem i creiem i he començat per dir aquesta nit eh, aquesta nit passada del ple eh, vull dir, vaig començar dient això i, i, i, i ara ho he aquí, que Sí el tema del mercadillo és, una, és un, una senyal de que els temes es poden dialogar i es poden consensuar, perfecte, perquè ens trobaran disposats. Perquè entenem, i diem i manifestem, que el pressupost és un dels grans temes que s'han de pactar. Mm -hmm. Tant com es pugui. Fins i tot es pugui, com a mínim. Però s'ha de negociar, s'ha de consensuar i s'ha de dialogar. I ens de sentar i hem parlar. Mm -hmm. Però clar, no depèn de nosaltres, això, eh? No depèn només de vosaltres. No, no, no depèn de nosaltres en absolut. Eh, Ferran, eh, jo no sé què penses tu, segurament el que penses no ho diràs. Però si a tu et sembla raonable que una setmana abans del ple on s'ha d'aprovar el pressupost no tinguem ni un sol paper, bueno, mira, si et sembla raonable no tenim el mateix concepte del que raonàpia mm -hmm. que no anem, ho és. Anem, anem a fer una, una pregunta, una pre... solament una pregunta i que ara li feia al Miquel Sotabotxe eh, però quin sabem o tenim memòria del pressupost ordinari, el que està pressupostat d'ingressos i pagaments? Tenim la idea de la quantitat? No, però a veure, a veure Manolo, això, no el, lo que, el que seria dient en aquests casos, és que a part de la memòria normalment, a veure, almenys jo és el que feia, jo t'explico com bueno, no t'explico, t'ho recordo, tu ja ho saps però el que feia era una memòria de, amb la memòria descriptiva de cada any i a més a més es presentava quan es presentava el pressupost de l'any següent un estat d'execució lo més proper possible en el mes en què ens trobàvem per què? perquè tal la millor perquè ens entenguem, l'estat d'execució què vol dir? doncs vol dir que quan tu fas un pressupost a primer any tu dius doncs recaptaré eh, 100.000 pessetes en concepte de multes si tu arriba al 30 de novembre el 30 de novembre ens situem amb la data que estem avui, arriba el 30 de novembre i resulta que només has recaptat 20.000 pessetes en concepte de, de multes, uh -huh. doncs tens que explicar al company de dir, escolteu, eh, mireu, eh, l'any que bé n'hem de posar 30.000 només on hem de posar 200.000 perquè les instruccions que donarem a la policia local és que, escolti, de cara al gra i cotxe que estigui amb una roda a la vorera, patapam, perquè hem de fer calés per aquest concepte. Mm. Vull dir, és la manera d'explicar els pressupostos i és la manera que els altres et puguin dir que doncs, nosaltres no estem d'acord que hi hagi un estat policial, per dir alguna cosa, no? amb el tema de les subvencions. No? De dir, mm. Doncs Hem donat subvencions amb aquest concepte. I, i bé, i totes les entitats han vingut a parar la mà doncs ara els hi direm que ho retallem un 25% mm. I, i, i bé, i, i la gent doncs ho entén, perquè què? Perquè, perquè és la manera de no de, no, de, de distribuir els, els ingressos ordinaris, mm -hmm. aquest és el gran problema que aquestes dades no s'han donat ni es donen, vull dir, ni se sap com, com, com amb quina situació està el pressupost eh, del 2010 per no. tant Uh, dir, sí, quan s'ha demanat expressament sí, quan s'ha demanat expressament eh? però això expressament però, ens ho han donat, però això eh? la, però això però ens és una documentació que s'ha d'adjuntar penso jo a l'hora d'ajudar els partits polítics a negociar el pressupost de l'any següent no que l'hagi de demanar expressament amb data del mes de setembre després hi ha unes despeses el problema que hi ha aquest any, el problema que hi pot haver des de la crisi és, quin és que tu pots fer un pressupost i els números et poden sortir molt bé, però et poden sortir moltes tensions de tresoreria. Per què? Mm. Perquè tu pots pressupostar que recaptaràs 100 pessetes d'IBI, però a la millor hi ha molts veïns que no poden pagar l'IBI i, i, i només en recaptes 30, perquè els altres 70 són gent que no ha pogut pagar. Què passa? Els podràs embargar aquest mes... Els hi podràs treure els diners? No els hi podràs treure. Per tant, et generarà unes tensions de tresoreria. Aquí ens n'aniríem en amb el canvi d'aquest demanial, que jo crec que va ser un canvi d'un demanial a un demencial. Sí, sí. Exactament això. Jo crec que va ser un canvi d'un demanial a un demencial. Perquè en realitat el tipus d'interès que es va aconseguir, encara que el senyor Nolis amb tots els meus respectes digui que s'estalviaran 4 milions d'aquí 20 anys, això és fer ciència-ficció. Perquè quan tu estàs negociant un préstec a interès variable, dir lo que t'estalviaràs d'aquí 20 anys és molt relatiu. Sí, és que no es pot creure ah, que jo, amb un préstec que... de 4 milions... T'estalvis 4 milions per diferenciar el d'interès. No, bueno, però mira, la millor el senyor Nolis treballant a IBM, els, la matemàtica l'entenia més que jo. Però el programa no el acabava, però bé. Això no... Això no el, que sí que jo, el que sí que jo conec és que és molt cert que vull dir que amb un, amb, amb un préstec a interès variable, eh, eh, quan arribes al final del préstec, també hi ha jugat molt les variables que has aplicat, m'explico, i ho compararem amb la gent que té hipoteques quan tu fas un Euribor més 0,25 si tu negocies un un, un altre concepte de, de revisió anyal, vol dir que la millor el teu concepte va d'una manera i a l'altra d'una altra, amb la qual cosa fer futurologia d'aquí 20 anys que t'hauràs estalviat, això ni el repel aquest que surt a vegades per la ràdio o per la tele, ni aquest ho han de mirar o sigui, a mi em sembla molt, em sembla molt de, de, de, de traca i mocador que el senyor Nolis així ho esbombi, de dir, ah, estalviem 4 milions canviant el demanial pel demencial vull dir, ha canviat el demanial pel demencial i ara es trobarà que no podrà demanar en préstec no, ja, ja que no poden demanar no, res però perdona, el problema poden no és re, que no, poden, no es pot demanar res fins al maig de l'any que ve, el problema és que no pot demanar res fins al maig de l'any que ve ni els que vinguin al darrere aquest és el gran problema, perquè no estem parlant. I és clar, què passa? Que quan hi ha situacions de crisi, tu pots fer els números molt macos i pots dir que puges un zero no sé què a l'IBI, però, però tu no saps quants les tocaràs d'allò, perquè no saps la gent que et podrà pagar o no. No saps la gent que et podrà pagar. I et crea unes tensions de tresoreria que tu les has de poguer suplir encara que siguin amb pòlisses de crèdit perquè tu sí que has de pagar els, els serveis el puntualment. Sí fer, eh, eh? Com... Tu sí que pots pagar, que tens que cobrir els serveis, vull dir... Per immersió, no ja, ja, però vull dir, el problema és, és més seriós, i això s'havia de, de, de plantejar amb cert futur. I no s'ha fet així. És trist, però no s'ha fet així. Acabem amb, amb la intervenció de Ferran Pasqual i ara, com que és l'última tertúlia abans de Nadal, doncs us demanaré un, un desig... un Nadal aplegat. Bé, bueno, podríem fer-ho, però si no, us demanaré un desig de, del que, 2011, que feu la pensava, carta als reis. Jo pensava que la moderadora hagués tingut un detall avui tindríem cava eh, i torrons aquí. <ríe> eh. Estem Home, pobres, ja. Miquel, estem jo... pobres. Sí. Abans, uh... si no estíssim pobres seria maris. Abans... <ríe> pues abans, abans, abans de, de, de, de fer aquests per, desitjos, sí. Desitjos. Eh, uh, a veure, m'avant també deia el Miquel, jo no sóc. Sí, a nivell familiar crec que més o menys em maneu més o menys, eh? però uh, números i més més grans han perdut una mica i en moltes coses d'aquestes, eh, uh, la veritat, no sóc tècnic. Tu, abans, ho has dit diu altres termes, jo en temes jo tampoc d'urbanisme ni, ni de lleis. Soc tècnic. Jo per això, com no, volguis, no. documentació, no hi ha problema. Però, per exemple, jo entenc que la fórmula que s'hagi tirat o no, les coses s'havia de pagar igual. Eh, també era, entre cometes, a nivell familiar, jo hauria dit que jo tenia una hipoteca, també, per pics anys, eh, de pagar això. És a dir, si jo haig de pagar una quantitat i has de pagar menys pues, també són números més petits pues, també són números que s'ha de comptar jo? més enllà en aquest moment no n'hi no, no arribo eh? però jo sé que si ho has de pagar ho has de pagar o així o aixà per tant no és que diguis oh, l'altre estava en suspens perquè si no tens diners per pagar tampoc tens diners per pagar digo, digo, un, un, un matís però curtíssim jo eh? crec que és una qüestió de concepte i perdona Ferran, en Ferran estàs amb un error que estàs dient. perquè per aquesta regla de tres ningú es compraria una vivenda Eh? i és una opció que teníem el, les administracions sobretot les administracions locals que en aquest país estan pràcticament totes sense un duro de fer coses sense hipotecar la capacitat de financiació però si tens no. aquest, deute, aquest deute el tens eh, aquest deute sí, però, però... i a més a més si és més barat l'altra forma doncs és més barat. No, no, no no no és més cara per l'Ajuntament de Tiana en aquest moment tindre el demencial, no pas pagar l'interès del cos, demenial. Eh, Vinga, far-la una mida, un però, en, en, en però sí que lloc, últim, eh? En a part dels interessos, hi havia una pila de coses que no, de la qual no heu parlat mai. La periodificació de l'IVA, per, per exemple. El fet de començar a pagar dos anys després de acabar l'obra, per exemple, etc etcètera, etcètera. Eh? No. això mai en parleu, i significava un estalvi molt important per l'Ajuntament, que s'hauria de deduir d'aquest favor sobrecos que té. En segon lloc, és una mena de del·lícic, això, eh? Mm. Vull dir que determinades coses les haurà de suportar qui, sí. qui té l'obra, eh? O sí, sigui que a part de que ha negat-nos la capacitat d'endeutament de o finançament, a part d'això, hem incrementat els costos. No, no, no. No sé, ja ho al final, eh? No, no, no. Ja I, el, I el que dic és que la diferència no, ja entre demanial i demancial eh? és tan, tan clara eh? que ara eh? ja l'hauríeu de veure. Eh? Si no s'hagués fet aquest canvi, l'endeutament de l'Ajuntament estaria molt per sota dels no, Però el concepte bàsic, Ferran, perquè ens entenguem d'una manera clara, t'ho direm dues paraules concretes. Una cosa és un lloguer, i quan tu tens una vivenda de lloguer, vol dir que les obres de manteniment, si cau el sostre o el que sigui, ho ha de pagar el propietari, Exacte. i l'altra cosa és el que heu fet vosaltres, que és canviar-ho per una propietat. Llavors, quan, una propietat, quan, un té, quan un està en un pis de lloguer, si cau el sostre, el propietari la l'arregla. Quan tu tens el teu pis encara que el paguis amb una hipoteca, ficau si al sostre, si te la tu. Si, si te compro cosa de leasing, ho dic per no, per que... perquè perquè és clar, si fem servir paraules de leasing, renting o això, ens concret, queda, queda, queda tu ets el llogater o ets l'amo. En aquests moments es va passar de ser de llogater a ser amo. En el moment que tu ets amo, t'has de fer càrrec de totes les despeses que et surtin en 20 anys, mentre aquest, aquest podia ser un dels punts. Després els punts i imp... i a, a vegades no computar com a deute. Ja, ja. Que que era importantíssim, això, eh? Molt bé, ara sí que fem desitjos, hauran de ser desitjos curts, perquè, com que ens hem menjat el temps, doncs, en aquest cas també fixant-nos amb el tema del demanial. Però pel reis o... Per... Home, en principi... No, pel reis està en prohibit. Principi... <ríe> Un desig, pel 2011, per Tiana, doncs, això. Suposo que seran bons, però comencem. Ferran. Uh, home, jo el que desitjo... Un, eh, només. Eh? Un, eh? Bueno, un, un, un, un, un és molt difícil de, de dir només un. Eh? Eh, jo deixo el millor pel poble. El millor pel poble passaria per un ajuntament on hi hagués consens, diàleg, entesa i pactes. Ferran Pasqual. També molt curt. Jo també és que es, es repeteixo igual. Que el millor pel poble, el millor per les persones que hi viuen i, i les, que, les que van arribant. I que això, que, que a nivell de... de polític, a nivell de d'usos polítics, però també de participació de tothom en les coses de, de la política del dia a dia ja que és això, consens, diàleg i, i bé, pactes. I, exemple, no sé si de passat era demencial o el futur és un demanial o al revés. Això ja no ho sé, ja m'he perdut. S'haurien de poner el demencial i el que hi havia abans. Vinc, com no lo van Com es nota que l'any vinent ni horària les questions, eh? Jo <ríe> demanaria el mateix. Eh, perquè crec que són propostes bones i a més que aquest any tothom s'ha estretat un forat al cinturó. Molt bé, Miquel sí, Navarro per acabar. El Manolo fa el mateix propòsit que em fa la Joana una mica cada dia. <ríe> Sobretot quan pis pispo la xocolata. Ja t'has de posar ara peix bollet. Sí, <ríe> no, sí, ja porto temps així. Jo és que l'alcohol i el tabac no m'agraden però els dolços em perden, no? <ríe> però, clar, quan sento parlar d'estranyes un, un, un forat al cinturó, hòstia... T'amagaran la, sap... la xocolata. Sí. <ríe> <ríe> Se'm posa la pell de gallina, no? No, a veure... Ja, jo crec que ja s'ha dit tot a nivell municipal. Jo l'únic que desitjaria de tot cort és que quan arribin les properes eleccions la gent que s'hi presenti s'hi presenti realment amb aquesta disposició. Perquè si no és presentant-s'hi amb aquesta disposició és molt difícil que després doncs, una feina tan agraïda o i tan difícil i tan, tan a vegades desagraïda com és la de fer de polític municipal no sé si de fer de president de la Generalitat és diferent, però de polític municipal us dono paraula i els que estan a aquesta taula ho saben que et costa molts mal maldecaps et costa a vegades moltes enrabiades i és trist que sobre allà on tu hi hauries de tenir uns companys i tinguis uns enemics polítics, és molt trist jo desitjaria de tot cor que la gent que s'hi presenta s'hi presentés amb el Tarannà vull dir, de, de comprensió i de ganes de tirar endavant. Doncs Miguel Navarro, Manuel Gonzalo, Ferran Pasqual i Ferran Almida, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé les festes i a menjar polvorons. I ara ja, no els no, no dèiem. <ríe> si voleu ja, un polvoró, <ríe> que vagin molt bé. Bon igual, dia. Igualment, festevalment sí, a <ríe>